Так і дивізійників пізнати, чи вони одягнені у ветеранський мундир, чи ходять у цивільному? Дивізійники стали лавами у формі підкови. Перед престолом стала почесна стійка, голови дивізійного братства, представники інших ветеранських організацій, офіцери українського війська. Було їх чотири. У підкові стояло кількасот дивізійників зі станиць братства у Львові, Івано-Франківську і Тернополі. Може, з дві сотні було з діаспори. Ніхто не знав скільки, бо не рахував, хоч реєстрація відбулася. За реєстрацію треба було платити по 5 доларів американських, то невідомо, чи всі зголосилися. Цивільних було мало, дуже мало, як на одномільйонний львів. Казали, що не було реклами, що хтось здирав уночі афіші. Казали, що в суботу вранці не час на богослужбу, чому не правилось в неділю. Казали, що люди йшли також до собору Святого Юра, бо думали, що відправа буде там. Було багато фотографів з фото- та відеоапаратами, з мас-медій і саморобних кінометців, які пропихалися поміжлави дивізійників і недивізійників. Панувала доброзичлива побратимська атмосфера. Зустрічались одні з одними, з тими, кого давно шукали, з тими, кого зустрічали несподівано. Була зворушлива сцена, коли один побратим з діаспори наткнувся на збідованого і підтоптаного, похилого дивізійника з краю. Дивилися один на одного, не вірячи, не пізнаючи один одного, аж усвідомили, що це вони вперше за 50 років зустрілись, обнялися, і довго так стояли. Обтерши сльозу з обличчя, вже не розлучались, ходили разом. Хоч справилася служба Божа, але це не заважало створенню іншої атмосфери. Побратимсько-вільно-ринкової, в якій кожний поводився, як уважав за потрібне. Підійшов до мене мій приятель з Америки і запитав. Хочеш випити пива? Фундую. Я здивувався, механічно стежачи за ним як колись під час команди капрала в дивізії. І справді, з боку трибуни, на якій правилася служба Божа, під парком панував фестиновий настрій. Продавали пиво в гальбах, горщиках і ще в якихось неокресленої форми посудинах. За долари – американські, і навіть за купони – українські. Ясна річ, служба Божа до 11.30 не закінчилася. Коли побратими – Примаршурували з піснею на устах, чи радше, пробуючи марширувати і співати, як колись, під політехніку, настав час заслуженого перепочинку. І як дивізійники виглядали після такого маршу? Як після битві під Бродами? П'ятдесятьма роками пізніше, сказав хтось. Однак вони ще навіть могли присоромити нинішнє військо, котрого чоту ми бачили з рушницями в Русі, мабуть, на навчання. Ішли йшли без кроку, без лав, без чвірок, а так, ніби це була юрба дітей, що вилетіла на шкільне подвір'я на перерві. Та не все золото, що блищить. При кожній нагоді офіцери твердили, що Збройні Сили України оборонять свою Україну від агресії на землі, в повітрі і на воді. А капітан підводного човна під пам'ятником Шевченкові в Каневі додав – і під водою – їм не можна не вірити. Хто б неправду говорив перед Шевченком? Бо всі заявляли з таким переконанням і такою відвагою, як колись запорожці писали листа до турецького султана. А з історії знаємо, що турки і татари найбільше боялися козаків. У політехніці зала, може, на тисячу, може, і на більше місць була битком набита. Засіла почесна президія на чолі з головою Галицького братства дивізійників Михайлом Єцурою. З ним голова Станиць, Михайло Бендина, Львів, Володимир Малкош, Івано-Франківськ, Богдан Стасів, Тернопіль, полковник Роман Костюк, заступник голови спілки офіцерів України з Києва, Святомир Фостун, голова об'єднання вояків-українців у Великій Британії, Мирослав Малецький, головна управа, Лев Бабій, краєва управа Канади, Роман Данилюк, США, Бракувало голови Краєвої управи США. Хтось пояснив, що він був намітив маршрут згідно з політичним лозунгом часів Першої світової війни. Дорога до Львова веде через Київ. А тут вийшло навпаки. Зі Львова до Києва. Тож туристична агенція йому перехрестила дороги. Без одного воїна війна відбудеться, зауважив хтось. У Києві Виповіджена війна не відбулась, але не забігаймо передчасно наперед. Нарешті розпочалася науково практична конференція, яка була у програмі, мала відбутися. Але, нікого не попереджаючи, головуючи є цура, почав кликати Прелегентів до привітання. Прізвища всіх тяжко згадати, але деякі вітання частково запам'ятались. Вітав дивізійників полковник Роман Костюк від спілки офіцерів України. По військовому коротко. Проректор політехнічного інституту сказав тепле слово. Виступав Іван Кандиба, голова націоналістів, які підтримують УНСО. Парамілітарну організацію, яка, ніби виконуючи заклик Степана Бандери, проголошує, щоб ми були там, де йде боротьба з більшовиками – щоб воювати на чужій території, але не тут, в Галичині, а в нашій рідній Україні. Тому бійці УНСО воюють з росіянами в Абхазії і там гинуть. Кандиба закликав записуватись до його націоналістичної партії, яка найкраще оберігатиме українську незалежну державу. Професор Олег Романів, голова львівської НТШ, обіцяв видати історію дивізії – але говорив без кінця і головуючи мусив звернути на це його увагу. Цікаво промовляв представник братства УПА. Всі тепер закликають до єдності,